Pécsi kancellár, Turzó és a többiek csendesen beszélgettek körülötte. Pécsi Simon fiatal feleségéről kérdezgette Turzót, nyári Kristináról, de az, mintha meg nem is hallotta volna. Folyton Pozsonyról, a rendeggyűléséről és a Beszterce bányai országgyűlésről beszélt. Kegyelmed ott volt, mikor a nagyságos fejedelem a koronához ért Pozsonyban? tette -e a fehére? kérdezte suttogva, mikor húz az új koronaőrök érte mentek.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 Kegyelmednek nagy kívánságai vannak, de azok helyett inkább az adóforintokat szaporítaná, válaszolta a kancellár. Egyre ritkább vendég erre felé a pénz, és anélkül kegyelmed is tudja nehéz csatát, hát még háborút nyerni. A nagyságos fejedelem a birtokaim után miért az adót elengedte, mint azt kancellár uram is jól tudja. és az enyémek után is a nagyságos fejedelem asszony...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 az a mester. A bűbájosságra is azt tanítatta. Azt is fogják el, és még aki velük cimborál.